27. Trecuseră 20 de ani de când Marele Ștefan al Moldovei fusese coborât să o în cripta Dramastira Putna. La tronul Moldovei a urmat fiul său, Bogdan, care numai după puțină vreme a părăsit scaunul domniei, lăsând în urma lui pe Ștefanitsa un copilaș bălai, ai lui ochi scăpărau de pe atunci lumini din flăcările care au fost cândva privirile bunicului lui, Ștefan Voză în Mare. Avea 11 ani Ștefăniță, când boierii țării, în frunte cu marele hatman Luca Arbori, l-au pus domnul al Moldovei în scaunul de la Suceana. Și în așteptarea ceasului în care vârsta va îngădii finărului domnul să ia singur în mâini cârma tări, divanul condus de Luca arbore împlinea grelele rosturi ale cârmului. Dar iată că ceasul s-a împlinit. Din copilul neștiutor de ieri, se cu putere de difor o voință dârză, o mândrie nestăvintă, o dorință aprigă de glorie, de stăpânire fără opreliști care mătura totul în calea ei. De trei ani, Moldova întreagă, freamătă răscolită de acest vifor prăznic. Am învățat de la Ștefa cel Mare și de la Vichiazul Poctal cu Nicu și părintele Măriei Tale. Apoi voi trage de la sfat Măria Tale. Hai! Nu e de făcut. Eh? Eh? Ce a spus eh? Cu cine? Cu turcii? Oi, copii! Începeți! Și ți, Ce -ți vă minte că de unde este vorba, este și sufletul. Eh! Asculți, comisie, cățelele! Te mări, Eu să zic, cum zice Hatmanul Arbore. Că a văzut multe. A pățit multe și-a învățat și mai multe. Da. a N-a? Asta e, băscălice! Șarpe ștefan cel mare cu polonia încheie. Baci! N-a? bunicul meu n cu turcii, dar nu război cu polonia. Păi la Turci vor să izmească polonia! Mh? Cu cine? De cine? Cu nimeni l a început cel mai tare la mult! <laughs> da, tu! de Condra! Să grămătim moștile sub poalele codrilor de la miață noapte. Ne. Turcii să creadă că Polonia. Ca în Polonia. leși, cam necătă la <laughs> totul. Ca o fată mare între doi voinici. care va mirui? Mă. Ce zici? Viziermice, Ieremia! <laughs> Bă! Ca un voievic între domnul muierei încă erani. de mine! Ia, ia ca sfatul lui bătrân! Măria ta! Ierenie e ca o coptă. În când așa ține pânză. Arbore, Arbore încheie face de acum șapte ani. și că măria ta lepșii te numeau în lor prieten și cel mai depresit. Ia! De Do, când dormeam la vas, nu că nu simțeam că o oară mă spuneam vas, atunci eram sloarnicuit, rom, <trui> friend! Ce bățărnicie! Și ce tu se cuie! Și eu, Maria! A, și tu, trătușe! Și eu, pentru mărirea stăpânului meu și în cu Polonia. Dacă Maria ta voiește altfel, e slovo să facă ce vrea. Ca în casa lui, dar nu cu noi, cheme alți voieți. Cheme alți Asta e puterea urmășoasă în stăpânitora toată! Ciertate dusă! Urșirica de a prins că arde pe mine! Ormă-i trâmpări, ormă mă Maria ta, Fii? Iar mă că sunt bătrân și nu știu a vorbire. Eu am îmbătrânit portarul în Sucevii, sub patru popi, Sub Ștefan cel Sfânt, sub Bogna, Sub Măria ta când erai copil și sub Măria ta de când luași toate prin Că de două ori te-au uns mitropolitul Teoptist cu Sfântul Mirdom odată când urmaș în scaun viteazului Bogdan, a doua oară când împriniști 14 ani. Dar cum să zici, Maria ta, au numai sunt boieri, au numai e domnului. Apoi eu știu una, că numai boulului e da să tragă cu capul în jos și să rabde ale omului fără să-ți păsul până cădea și o cădea și-o iar omul să ndure greu cu capul sus și să se plece domnului, după ce își va spune pasul. De măria tata, eu nu țiu la folosurile deșilor și ale crailor, lor, ci la folosul țângi și a domnului meu, că am avea peste noi penebiruitul șteifan. Pasul bune! Că de unde nu? E, că de asta mă ne dăm în nici față ne plecăm și iată. Și nu avem pe bătrânul Ștefan, și pe tânărul Ștefaniță. Discuții în răsneți, Dar nu i-a susit ceasul să fie ce a fost în mare. Că nu mai fi noi, vor asculta copiii noștri cum ascultam și noi de sabia lui Hristos și să dea mai ca sale. Așa. să în Duhul Milostivu era mare, vreauși, în înătate. Și-a putut să grăiască scârbit de câte potivise ceea ce știm cu toți. Acum s-au mai schimbat vreun. Sigismund stă așa legat cu nepotul său, Ludovic al Ungariei, ce nici nici de, de altă de nu mai e cu între Litvani și Leși. Cu pungurii stăbili. Cu turcii, un dar. Un pește este 2000 de galben pe și le lasă în pace. De deci ce să nu întărim legăturile străvei cu polonul? Așa aia, Maria. Fie spun, pe meu cu sorsa și pe mine cu fița. De câți ani e? Fără 1, uh -huh. Uh -huh. Nu mai înțelege Când te-a spune că fie ce mare. -i. În locul unui cea căre de crai. Ai o frumusețe de doamnă, din pasarabii de scălecători muntinii și din cea mai veche spiță de despoți ai sârgătării. Ai înflimit, șaptezeci! Și apoi de, ești domnul, grijă mai întâi și pe urmă micire să Ai trecut de șaptezeci de Apoi eu ce mă voi închide ochii și nu voi vedea durările mă dar nu înțelegi moșușe, acum răs, Polonia, ajunsă ei de tâlhac. Ia dăpostește pe răzvății murilor. În ea și-a găsit culcușul ce pecte a vredeșoare. Acela care pândește la scaunul Moldovic. Acela despre care și tu mi-ai spus că ar fi os din osul lui Șlepan. Eu nu ies mărturie, ca nu mi-a dat să mint în fața lui Dumnezeu. Știu C că e, e? dar mai știu că nu l-a Urat, pe știi ce sună? Iubește pe Moldova, măriune. Arbore, arbore, de nu mai fi ținut în brațe. Ea, dar frunt tău, boierii stau gata să-și repede toierile și femiile boierilor romi. Da, da, măs, pe cacurje, pregătit să se unfele în mijlocul staturilor. Lumile măriei tale a-n boierilor, și-a mult doar în numele meu se refer și minciunile în țara cea mai minciună Maria! nu vă Maria! Gavă. Marle poate nici minciună! Maria! Tot ce mă-nconjoară e o de pățernicie și de adevăr! tu! ce stai după Ascultă! Ascultă, Maria. Ascultă! Și învață cum ai împitropisești pe urmașul meu, pe care nu-l voi demisi până ne zic pregătit să adumești tu în locul lui. Așa ce Bine că a fășit noapte să-mi ascun zârfinea mea. Și lasă-l în ruta cărurile, un zăpralic negru, că-i se vorbești cernit în numele Domnului care îl veţi înmormânta, prieteria, poroi! Nu vă Vrem-te la suflu! Bine că s-au dus! Oricât de sus stau capetele astea, Mâna Domnului și mai lungă! Și să m pe zi, dar mă turbulen. e pregătirea pe natal? Mâine ne sculeam din zori și o pornim spre ceapă. Mai că mâine ne sculeam la zone și o pornim cu ne spre ceapă. Nicoleș, magie? Eu, în armă, m-am desmetit și trebuie la jumătatea grelui și-a spus. Ați văzut? Ați văzut? Deșelate am trecut cum un de cald. Nu și-a lăsat și Da, și-mi se pare că... E, Cătălin să a ținut cald. E, nici cum voi nu mai fi scos. Cald, d-o... Dar la falca pe jos. Din 10 săgeți, 5 trecui prin nou. Ei erau 2-3. Era prea mic ah, ce-a Era de potrivă uh, la mândoi. Călda, practic, nu. Ești amasca să simți a i și era o 3 cu mine aici. Ricoș. Urgh, urgh, urgh, urgh, urgh, urgh, urgh, Așa când ne am împărțit doamna mie paharul de aur și lui pe cel de argint. Mă uitai în urțul cărăbăț, să râdea, mm -hmm. îi paharul de mână și îi lui pe cel de aur. Nu vreau să par copil în fața lui. <sus> <sus> și mulțimea bătut zgomotos din palme, mai mult pentru el ca pentru mine. și fi fost mai stăpân pe el ca pe cal. Mm, la cum la deși arpeciun. <sus> nu e un beșu, mai nici de a umflut o de lume care a luat cu săgeată de aur de-n vârful cortului sultanului Alba. A o întâmplat. Unios. Crec, crec, zile. Cu să de țășinii sângele, ca nu șurii și-o vânt săragoană. Te diceam-o, arunca-i răcețile. Se zburară pe dealături. Lumea abia se ținea să nu râdă. Să mă fi trăiat, n picătură de sânge. Ei rându-i, Cătărin, conii, simtii, ați vărâi, din 10 șapte, prin cer a, ah, prin același cer. să le simți pe câte șapte, în mea, una după un am de pe doamna-i puse dești inelul cu matosat, plesnea de trufie. Să-l făcuse roșu ca cărbăzul copilul din florea lui arbore, un măriei ta. Îl moșnagului, care este mărturie că pribea cu Petre, lepădătura răișoai, ar fi copilul bunicului meu. Metru, e mai fost asta? Poftim, ta, Petre, poftim! Arbore te la scaunul Mă strange de cât. Si. Si sunt domn al multorii. <tus> Cătălin, vine la vânătoare. Vine. El pe geahlău, -ah întunecim muți <tus> prăpâstii. Dacă el am pune et bouz d'aunis, hein C'est <coughs> C'est <coughs> <coughs> <coughs> și rai de greșugul lucrurilui, cum este prefolosul lui și al săi, el fluieră și pocnește din frumos. Unii și dă din cam. Îi spuse-i că lucrurile a plecat pregătit cum s-apucă vorba ca să fie lauda și fara lui. El mă îngheață această dacă văzui, o luai rasnă prin păduri. Ei, copilul care mi-a rămas pe care l-am slujit cu credință, mă urăște. E mâfnit pe noi, nu l-ai auzit, s-ar fi auzit când eram nu mai Uu, A răcnit, s-a strâmbat, s-a necat, abia și-a venit s-a uitat lung la mine și mi-a zis, apăsând că fie te ce cuvânt, carbore, ori te de gândul tău, ori de nu. Și m-am măsurat cu așa e el, cu toane. Cum ai fost să fi Așa ești. Eu sunt în lucru Domnului și alții. Ar fi o nebunie și pentru Domnul și pentru țară să ne punem bine cu turcii și rău cu leși aș vrea să ajungem ca muntei, până și neaguri, înțeleptul, a fost nevoit să dea pe fie trece ani, 500 de copii padișafuri. Joim și e pe cât or vrea, suflete, că nu! Nu e tot cunoșt cât ține la Dumnezeu, bun e Dumnezeu, are să se îmbuneze, până Să-l așteptăm aici. Nu te mai depășească din stereotip, Cere. Nu-mi mai apuci aici. Doar să-i ridică din greșețele băncilor ca s-i de alăcis. Aici, ce cart pădurile de brav și de moris. Că te ridic! Aici, ascultă-i, băntișul băniciun. Că Mă mir cum dă dură, dar domnul să nu înceapă până la urmă de cum dă dură monopolul sloganului al cultului. Bară să ne-i lasă pe noi să ne cerșăm noroc. Sunt tătari și în lei -un <gătări> <gătări> și în pulpi, în pe ghirțile tale se duc fermecate. De ce sunt gunată, reașta doamne. Am dat deștemuite, băi de sălbatice, și lup și zeu, apoi voi dați-mi unul dintre. Aș vă dura Vine, în ca și al nu l-am văzut niciodată. Îi trece și trece paraportul. Băi, care este să-ți ia bine și să-ți arăți clea? Maria. Bine, Maria. Maria. Hai, bine că o când în contea. Cam o stă din toaleca, Maria ta. La noapte, să te odihnești la Măi odisnit și arpe, măi odisnit. Dar și stelele, să nu vor. Ostea, loc ostea, două stele, loc ostele. În ziua Și un de mai gros ce ormări. Da. E fric cât se înghețe vizteria ta, Ieremia. E, yes. nu-mi e mai frică acum o săptămână. Când e să crăb de caldură. Cum ne-mpărțim? Îl călabu' a fost și cu Ierevia, a să facem la dreapta pe călare altă. Din dincolo de genii tăi saipă. La patru, în cuizor. Acolo, răduiți-vă cum de s-o pășiți de voi. Aha, cu lui arboi. Catarin, s Da, bă, domnului. E el aici. La Dureu ai vorbit ata ta cu el. Mai el cu mine. Se vede că e un jos, ziceu. Să-l fac să-și o aleagă singur, prăpastă. Eh, câte-ți trei voinii? Bine, printă-mi, tu trei sunt arguni cu alcurări pe pădâc, cu bucitele la brânz, cât-o cu colișele cu cât cu lui. Care e de voie mai de vedește, Cătălin? Tu trei, Măriata. Care e mai de vedește? Eu, Măriata. Care aruncă să mai departe? Licita, Măriata. Care ucele ursul cu fășitul, stără așteptat. Tu drei Maria. Care urcă, ursul se-a Ca aia de drei Tu Maria. Da, nu pot aleg. Alegi de voi. Uitați-vă acolo. Fără, sus. Sus. Unde se vrușește zidurul de brani. Unde se prelinge unor rămâne. De mine de Da, vedeți. Și lungul hodurului este o de pia. O veni zicina. Da, da. Vedeți. Acolo bate capra neagră. Aia da da, da, mai se spune că el însuși? Da-i aceea! Eu, băia, eu! Băi la mai, fratele! Munchia se dă de doi coți la sine. și de-a lungul ei prăpastie dreapte și adâncă. Cum sunteți voi priviți la izbândă, un pas greșit, și s-a cădea ca o piatră o până jos, praf și pe lume. Acolo e nevoie de, de un om încercat, dacă inimă nu s de curaj, ci așteaptă fiara ca un stei de piatră. Nu-i de ei, iar, Cătălin, când e vorba de uși suprață, mă mai desea. E? Da, aș fi vrut să vedem și pe ceilalți ce ce pot. Când o să facem și noi încercări de asta? Mai degrab, decât nu credeți. O să zică, s-arpea. Da. Da. Mite-n asipare, merg-o voi. Eh, lua păiunea la picior. În curând de-ți amuzi de trei ori, nu te mântui. Păi, Ia seama, Cătăline, că răuie așa de întunecoasă, că parcă nu te ai sui la lumină, de cobor în iad. Și să dai un ciuăt când mi-ajunge. nu zic noroc, norocul e în brațul tău. Nu mă rog de noroc. Roagă-te. Norocul meu e Maria ta. Și pentru norocul meu mă rog. Și pentru tine. Mai ales pentru tine. Eh, mărătorii băsească, care ai? Zic Cum să nu Maria ta? Că golați de acum v-a de când era nu știți. Păi da și părță l-am, care ți Ține-ți foastă-l și luiști-l, la-ți bură! frață l cu Am înțeles, Ce păcat că ne fost! Ce păcat! De ce-ați întârziat, Metric? să se cerul cu cartea mării și noapte la drum Țiretul se întrase și luase podul îmbrător de la viertă. Aș fi trecut în urmă! Am pierdut două zile! Două gaturi! De l o Am pornit de nou grad cu 10 cai de ainoși și am ajuns cu trei. Șapte și-au tocit potcoarele. Au știut pătat și-au pusat în drum. Le-aș fi tornat potcoare de argint. Nu mai să fi socit a vreme. Aș fi topit coroana strămoșilor mine. Singur! Singur în tot sfatul! Ca o oaie încozurată de lupi dacă ai fi fost rară! 10-11 și noi tine. Ah, și cu mie trei 1. trei. Unu și unu! E nici unu cu mie. Hai, destul la vor. Dar nu, e ca A pe asta până la de 11 Acolo e locul Se deschide în genunea, făiată de acum. Nu știu, nu știu. Nu vezi, mă un copil stă pe vrânci, se uită în atângite. <trui> <că -i chiar. trui> da. Un ungur, eh? un tălhar. Toate păcatele. <gânt> Ca Asta să nu o faci, măriata. i am făgătuit 500 de galbeni. 250 de linguri. <trui> 250 pe urmă. Și pe urmă, o să-i dăm să nu mai aibă nevoie de nimic și de nimeni. Mm. Eu ce? Capul, nu cicași. Dar eu, eu ceva? Cârmuiești. <laughs> să vie încotro. Bă! Oh, mai jur, călător, mi s-a întâmplat sălbatul să nu se dea, mă. Bă! Știi cu este un Vrei deci. să facem tocmai? Vinde, vă. Da, da, ah. ah. Cum miroase, era chiu. Ah. Bă, ah. vezi cu lor? Vă lua no, no, acolo. No. Mai la dreapta, ah. mai sus. Ah. Ah. Ah. A, vă, stai codrii. Că-l trept în spina. Ah. Ah. de praie și de vizelie. Încetă. La tu ne bucimele. Nu mai există, mai au împlinit scurse fiarelor. Fără ei, n-au fi ucis. Dar ei au poftă de cântat și cântă frumos. Ia! Yeah. Să ascultăm, măie! Yeah. Cei care urlau adinaur au glas de înger. El om e un înger și un deu Cine crede că îngerul stă la dreapta și demonul la stânga? E una și aceeași, pretutindeni și totdeauna, una ți Demonul când nu ești, o îngerul de nu ești, sunt om și nu mai sunt om ca toți oameni de azi, măria ta, poieni, Mă doamne, mă doamne, ia ca și produsarul, cărămății, să-i Acum întreb, dacă mă rog, mă rog, mă Ce ziceți, că vă rog? Produusarul, ascundeți Și ce cu tăcorul de zeceauri? s-au ucis cu în singur. Vărsă pe din noapte. Când se ne puste, s-a sfârșit cu cărămății. Si că răbăscă că poate că ești și, crescu, încă, și o dată băbu.Și trebuie să-ți replăne ne vedem. ține de zile ușor la piare. Să-mi iau un șastre cu. Dar mări asta, da? la Ești să-l vedem, Că dacă și-am venit gheare. Veniți să vedem, veni, da. da. Eu, e bine, e Aici Nu, M am despărțit nu a făbărat șiracurile de braț. O am să uit. Ce? E, că nu-mi și azi dimineață. Ce? Ce? Mor! Cine să fie mor? De ce să ca pe gâneșor? S-a întâmplat ceva? Și cui? Nu văd pe pietrică și paluri și hrană. Încă o Ei! a De aici? De ce nu nu cu toți ce s-a taci și că la război înainte de a bătălie. Spune totuși. Să dar nici să nici ea. Toate să dar nici Nu a, nu, nu se poate. Ce nu se poate? Hmm. Bătrânic eu, mă iată și pe copiii în nu-i văd. O, no, no. Ia-i cei dintre la cei din, din urmă la încetare. Cătălin, de ce vă turburat? Cătălin s-a luat după mine și m-a întrebat. toadă după Cătălin și o să-l întreagă. Nichita după Toadă și o scăreia să-l frânte. Cătălin merge fluierând pe buchea prăcoștii și pe furie. de da, pe o mânie de cuțit. În codrii noștri nu e chiară pe care să ne-o răpui, nici în pe care să ne-o pătrunzi. Mai ușor ca fulgul și mai tare ca oțel. Nu e așa, mânie, da. Ai văzut în mânie până la fel și. Da, da, da, da. Nu e așa că Că tu i-ai învățat în Da, da. Păi încetă deschid pârtii pînții de dușmani, ca în săpată moare. Ha! Iată ce ce păcat, m-au Sau omeni. se vezi, Trei au apucat întâi. Ceilalți care duc ceva pe ume, au rămas. Tu nu. Hm. E petrică și paloși și frână. Ei, toți mari, petrică, toți? toți. Cine nu se Unul. Mai și ne-am văzut. Unul. Unul. Unul. Unul. Unul. Unul. Unul. Unul. Unul. Da, da, da, sunt ei, <gângâlde> cred crede la un bătre măriat. <gâlde> în... Da, doamne, nu crezusem nimic, <gâlde> din grămadă. Nu, cum, <gâlde> în altul de urmă, în făinat, nu, prea aici, în la pustiei de ochi care submesenți de băcurie. Nu văd pe Cătălin. Doar Toadres și Nichita. Ah, un bătrân ne-sucut. Trebuie să fie mai la urmă. Ce? Tu să Mi s-au dus brațele și ochii, Măritare, cea mai tare plată și de oțeni, Și un de credit de acușoarele va arde capul meu, Pe ploaie și pe viscol nu-l voi acoperi. Vă lăvoi închide ochii și se va deschide pământul. A aderat că a murit? Și nu plâng, la mie, că nu-mi nu promutați lacrimile voastre. Plin. la capul Cătălina mie. No slime No ce ai ochii roșii, doamnă?" De mine te îngrijești, oana. Dar de cine? Pe cine mai am eu pe pământ?" Oana, oana. Așa se juca din părul tău, ștefan cel mare. Doamnă, mi-a venit în vis." Și cu glasul lui din bătărie îmi zise, tu dormi, Ioana, și Cătălin plânge, sări sus, mi se bătrăi inima, puse-i capul pe pernă, închise-i ochii, și cum a furat somnul, veni din nou, de-a data călare, și-mi zise, tu dormi, Oamă, și Cătălin doarme de veți, Zunurile vreți ai puse de la mează noapte. Tu dormi, Oamă, și viforul forul care a început, A răsturna clădirea ce v-am lăsat moștenire vouă și țări. Nu știu, dai, îmi creminisim, mă fiori când mă gândesc că jumătate din viața noastră e som. Dacă cum mai veni, oh. Să nu mai vorbim de vise. Nu, nu, să nu mai... Ne aduc aminte că într-o zi îmi zisești, inepsie, talie și gros în șolduri. Așa mi s-a părut. Am fost rea. M-a pedepsit Dumnezeu." N-ai fost rea. L-am văzut chiar noaptea aceea, în brațele lui Ștefaniță. El schie femeie." Um, mai O femeie pângărind tronul și țara. Ce-ai face în locul meu?" Aș ruga pe domn, Solaze." Și pe domn? L-aș și l-aș Dar când Domnul îți răspunde niciodată, l-aș ierta. Tu l-ai crescut, l-ai mângâiat, îi ai făcut jucării. Și mă mușcat de pește. Și m-a apucat de păr. Muma lui murise, i-ai fost mumă. O, era mic și pălat. Și părea ca lumina candele de la Sfânta Fecioară Maria. Și când fratele meu, Bogdan Bodă, se oprea la leagănului, lui, copilul se tragea speriat, înlătând brațele de după gâtul meu. Da, da. Și Bogdan se ducea și zicea să zâmbind: Copilul tău e Și simțea rântaile în mine. Ca și cum l-aș fi născut eu. Da, da, la da, el a iertat. Dar jur că l-aș ierta, și fără dar, fiind soțul tău și domnul țării, l-aș ierta și l-aș iubi. Orice-ar face și orice te-ar face... E domn, e stăpânt. Hmm. E domn, este stăpân. Hmm, ce vreme urâtă, de două zile plouă. E bine pentru semănăturile de toamnă. Așa spuse... În ziua vânătorii. Oh, mai spune-mi că de închid ochii și ascult povestirea ta. Simți că mă răstogolesc și eu cu el în A prăpăstii? Avea amețeli la A ah, Nu, ar fi trecut o genune cu suliță moldovenească. Avea obiceiul să dea? Cătălin, până să dea un pahar. Se ștergea de trei ori la gură. Atunci... Nu știu. Așa a fost să fie. De la domnul se vedea la el. Se vedea? Și nici o fiară n-a asupra lui. Mm, nici o fiară? Îl ura cineva. De ce mă întreb? trecuse înaintea nimănui, bară măsese în urmă, cu toate că era unchiul domnului. Cine să fi urât? Am. Cu toate că era spai tătarilor, cu toate că era unchiul domnului și peciorul lui Luca Arbore, abia ajunsese capitanul copiilor de casă. O fi și el. Dar niciodată nu mi s-a plâns. Și la câțiva pași de domn, S-a găsit un om ucis, aruncat în desiș Un ungur, un tâlhar vestit, îmbrăcat în vestminte de vânător moldovenesc. Cine a spus? Postelnicul șarpe. Și asupra lui, 250 de galbeni. Cine l-a ucis nu l-a prădat. Și ce l-a fi ucis? Și ce căuta un tulhar la vânătoare domnească? 250 de galbeni. Vă se uce înainte să sosească domnul la luminiș. nu? După! De unde și? S-a văzut după sânge! Vă se plătit! De cine? Și de ce? Cine era cu domnul? Irma și moghilă. Ce l-a plătit! Ah. De ce? El, un calic. 250 de galbe. Așa e. Nu, nu se poate. Dar dacă lui Cătălin i-o fi dat cineva prânge-n plăpastru, la acesta i-a dat. Pe urmă l o omorât ca să-l se afle. Era plătit. Cine l-a plătit? E frică! E frică! Taci, Pa! ta! Cine a mai rămas? Lumina cantelii de la preasfântă Fecioara Maria! Ștefăniță! Cază-l și iubește-l! Ștefăniță! Măchire! Măchire! Măchire! Oh! Ce roșu ești! Eee? Te-a Ce de când pierică Dali. Ea, ea, ea! Ia, ia, privește scrisoarea. A cui scrisoare? Al. al. al. al. al lui Zucar, vă rog. Dar asta nu să E! E! E! E! Și nu mai are bărbat. Are vedeți? Vem. <gângă> măchina! Oh, măchina! Bărnțește, măchina! Bărnțește, să îndoiești paza. De două săptămâni ne-am schimbat, arbașul. Dă-mă, și-a -am întopat <gângă> Este părită, nu, dar nu doarme, ci cărmâiește. Paro și le-a scuțit, capriciu. De scurt, eu zice nici un fieră de păr nu se mișcă fără poia și fără știrea mea. am aici lumina și puterea si. și o sântă. Soarele luminează lumea pe din afară. Aceșt peticel de piele e mai strălucit ca soarele. Sfânterește lumea pe dinăuntru. A am aici cheia cu care se descuiz tipitele cele mai ascunse ale sufletului omenesc. Am dezrobirea Domnului Moldovii. Oho, oho! Duce-mi, întărește-te, vino ce ascultă la ușă. Maria, trebuie să știi, a? Cam un ier. <grijine> și așa de gros, vor tocmai că ești așa de gros în a noua lună, să nu-l ziceți. Îmi iată-te capul de nerăbdare, ca și cum ar fi strâns într-o poscoamă. Ce? La un pas. Vin, boiere. Duce-mi, mă, mă duc, mărie, mă duc. Da, da! Ați dormit bine? Ha? Ce-i în cără? Slavă Domnului! E nu te acoperi ca poară, Lasă, mărie, ta! Lasă să lude ploile, să-l viscolească zăpada și să soarele cum l-a bătut și Dumnezeu. Fați <laughs> ca ceranii, că ne-ai să, să se eră <laughs> Dar o de cap de felădești Nu plătește cât capul tău da, doa, a da, a da, da, capul tău are nevoie de adăpost căci tari are nevoie de capul tău ci? Oh, ho, mai ales eu Ce-aș face fără, fără Sfaturile ta Când binevoiește ale ceri, Le dau și eu Când cum pot Când binevoiește a mine gale, și eu un pot Ce face Oana, Maria ta Că n-am văzut-o De două zile Oana, bine, bine, bine sănătoasă Ade de am avut vedere, așa-i vine fi. de când... Oh, iată oameni, că mult iubea. Da, era boinit și chipe somnul, <laughs> și oana, oana se gândește într și și noaptea se neșteaptă, și picere, <laughs> și nu găsește pe nimeni, și e numai de 34 de ani. E mătușa mării, E femeie. Și fata mea. Asta. Arbore, arbore, de când trăiești, ai uitat de cât an De, să nu strichie cu măriei Și măria ta, să nu răsculești amărăciunea lui Andrei, Că e destul de mare. Ce frumos te-ar să dea tine, Condra, cu barba la ceapă! Ai încercat? Nu, Maria. ta. Dar nu încerci! O singură mea să omul. Dar nu încerci! He, he, he, lasă-i spreței la urmările! ați venit? Să vă îndraceți cu mine, că trică-și mărăți, mărie! Dară. Bună țară! Ascuțită! A Ascuțită, măria! Și dreapta pânjoară! <gără> am nevoie, este una deci de cealaltă. Deci, nu dreapta, am să ai cu a? A, eu, da, mi a dat o căreo de stânga, nici de el, nu te-am întrebat. Bani, dar nu-i o grață adună, a? Încât, nu-o mașcare, Nu știi și sunt dați. și suceama, și ca la nu am știută. Nu te-a poruncit, Maria. Petrinei, chiar, mări, petrinei, Te gândești la alt cazatul ăsta? Eu știu, și ce schermei, spus tu. Maria. Eu știu, de jos te-ai plecat cu voință, mai jos te-ai fără voință. Ne, ne, ne, ce-i spui că tu are, tot ce-i. Nimic, Maria. Ta. Nimic, oi, ce-i să-i dai? Hei, postelii cu sarpe n Vine acum, îl lăsai cu fetiscana lui în târg. Sarpele, trece drumul. Hei! începem! O singură treabă așteaptă întărirea mării tale. A Aceea pe care a hotărât-o divanul. Nu voia la Polonia. Voi, dar nu eu! Tu, dar nu eu! Știți spun, dar nu eu! Eu, palo și fara, n-am fost da, zis, da, da. Da, da. Când a zis, faceți ce vreți, boieri... Dar nu ce vreau! Potrivit vechiului obicei domnesc, nu mai era o sibire între noi și Maria. Da, unde Nicăieri și predul timp. Mintea tuturor e mai cuprezătoare ca fiecăruia în parte. Ce se urmează după obiceiul pământului, n-are nevoie de scris, nu e așa, boieri? No, no, no. He, eh, eh, eh, eu am puține zile de trăit puțin. și aș vrea să închid ochii mâhnit eu, dar nu măhnită țară. În voiala de negoci cu Polonia, când la sfârșit, ne-am folosit de aceasta da, și am trimis luca câljei cu învoirea tuturor. Așa, boieți, da, da, da, da. afară de mine, pe tine și -aia? Cu, cu avastră, nu cu avastră ca să vorbească mai lui divan al Polonii și lui sigismund, și să întărească iarăși pe legături pe temeiul pe care îl cunoști, Maria. ta. a primit și a trimis în puternicii pe preasfinția sa, episcopul de Camenința, la Orențius ca să ia Măriei tale și ale divanului. Pe cine? episcopul de Camenința. Și unde episcop? Când a sosit? Ieri, pe-n unde am Aha! Magia! Magia! Avem o să vină mâine! trimite la rugăciune, să potească pe biscuit, comunica medica, la urență și smieținești la casel. Ce vei? Mergul meu e bine! Ne-am puternicit cu puterul de cruțare al colonii, să le spitis mâneaghelorul. Dacă e plată, i-am cerut eu o necădărie. Si cel mai iubit prietena lor, a rămas cu guza umplată când la lună, Pătoiul fără reverdește și ce acțiune la de mă duc cu viața. Ei, și, și de ce n a tras la castel? Era plin de praf, obosit de drum și un vechi cunoscut al mine. Oh, mă, nu uita că e un vechi prieten al lui Să si? L-ai scuturat bine? Scutu <gă> de tot, tot ce a dat, vrut să mă fi strecurat după ușă și să fi văzut dacă ai scuturat mai mult buzonarele, decât aveți Eu? Da, eu. Și l-ai salutat? Mâna, mărie. am zis ceva? altceva de când îl da. cunosc. În de la Cosmin, n-am scăpat de furia lor noștri. Ea pus merit călugă. Ce dator viața! Și de ce aceasta mai pe Cercetare? Ce pare în cercetare? Zici ai Ai ceva de spus? Eu. eu! Ce ciudat, el Mai pot eu să râd? Și cu toate astea. Am înțeles! E bine să mă E cunoscut scrisul ăsta, totuși. Dar uite-te bine! Naști, soție! Nești! Uite-te la el că naști! Daptu, carabăț! Uite-te bine! Bine, bine! Îmi dai! Îmi dai! Îmi dai! Îmi unde Arbore, tu ce Da, șeamă. De mine, uite-te, bine! M-am uitat, e de mine. Și ce-am scris în această carte? Știi de ce este? De mii l Citește sus! Eu, portarul sucelii și hatmanul Moldovii, cu închinăciune din la picioarele lui. Citește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 Cătuș, așa prostim, de la devenit parări de se Să cu sărăcuții. Chiar! Nu răspunde, și pune picni în atroi, tracă te Calul calul, calul scădere. o luptă. Omul e și, -și de sufletul. El scot -o, ce, ce? ce? ce? sunteți tu? El, cătuș, ciuc, cătuș, ardeț, ha ha ha ha ha un raciunile la picioarele lui Pedro, voi voi, pe ce oroșe face mare. Și să că mi-au pus de pregătirile tale. Și tare m-am bucurat că tara e de stăpânitare, ce altă stată de mării tale. Și cu previnte de strămutate, rămân de vespre ca rog, Luca Arbore. Iasa, de ce arbore? Astea nu se zlujească, nu știi ce spun? Și să mă umilească pe mine! Eu, eu nu știu ce vă zice și voi volți pentru... Zicați! Bătrân la da, bătrân, jura arbore. Cum e adevărul? Scoate-ne din îndoiană! Jura! Evanghelie! În fața mamei, domnilor, si ură că nu e adevărat. 70 de ani cu credință. Pui mâna în foc! Armă reminat! Pui capul! Armă i Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! Păi! ca Păi! Păi! Păi! A Încătuse și-ntemne! În și vă-aș vă-aș vă-aș vă-aș vă! Vorbește! Vorbește! De ce aștept? să vă liniștiți. Cine? Cine sunt? Domnul ce și divanul! Aștept! Când se înăpustesc vânturile, nu s-aude om pe om. Și mâniea n-are Uitați-vă la mine. Părul mi-a albit Și mi-au rămas câteva vițiuni. Ochii m-au lăsat. mâinile în tremură Și glasul s-a uscat. O casă părăsită În care nu se mai avut cântece de bucurie, și din vreme în vreme Se lasă câte o o reostenit. Își pune jara și dorul și se duce, Lăsând în urma ei zidurile ruinate și ierburile crescute pe ziduri. Așa am ajuns, că am slujit sub trei domni Și sufletul meu n-a fost deschis lăcomine. Sima și Eremia știu că mi-a fost pe mână visteria și-am rămas cu ce-am avut înainte de a fi atmă și portată în sușință. Și sufletul meu n-a fost deschis și-a mă voi, în care am război am împărțit rănile și pace treburile țării, dacă am trecut înaintea cuiva. Să Totdeauna! când a fost în primești. Uitați-vă la mine. Ștefan, falaneamului, mor. Bogdan, dinainte de vreme, mor. Ne mar martă, frații morți, norme nebune, că trăim morți. Ce am ajuns? Izvor de la care vor se cancuri. Mi-ar mai arde mie de uneltin și de răspunsul <fie> <fie> și pe cine să răstorn? Pe Ștefănii, <fie> mai pe care l-am crescut de mic copil, pe care îl încălzeam la sânul meu bătrân de câte ori era plic, pe care îl luam pe șaua calului și adormeam brațele mele când ne-a noaptea la drum, în fruntea ostași părțării, călui povesteam bătăliile bunicului și când făceau ochii sperioși, îi ziceam ca el să ajuns dragul moșului. Și cu cine asta la împerechere? Cu Petru primul? O, dar fi așa ce ușor mi-a fi fost să succes cât de măria ta... Bogdan murise și rămăsești singur și plăpând sub baza și apărarea Aș fi putut? N-am, n-am, n-am. un dom și ai fost două. Dovadă că nu-mi plinisești 11 ani și-a întărit Dania pe care Cosma șarpe o făcuse mărăstirii neamului. cu ea. Așa, Cum e, cum e, cum e, Cum e Crede, Măria ta, cum să fi? Ai fost fără să nici amore n-a fost. Nu-mi nu, nu. Nu apăr bătrâneța și zilele amărute, ci-o bradul și cinstea. Scrisul din carte și amănă cu scrisul meu, dar nu cu sufletul meu. Ușman, s-au adunat mulți că am fost drept și ne -ntuplecat. Ce duplecat. Că Măria ta, fără să știi, ai căzut în cursa ce mi s-a întins mie, nu! Asta arăta de scopul? A luat să prin zigaretă! Cum s-a plasmuia cineva așa de repede? De două săptămâni se știa de sosire. Nu! a fost mașina! S-a văzut eu! S-a văzut eu! cine e? S-a văzut eu? S-a văzut eu? S-a văzut eu? S-a văzut eu? S-a văzut eu? S-a văzut eu? S-a văzut eu? S-a văzut eu? la a văzut eu? Atunci cum să cercetăm pâra să s Am cercetat o Cum să-l judecăm? L-am judecat el. Și după care legeam? Părerea! Părerea! Ura n-are ura, ura pe care am crescut, am gătit, am ținut-o de mult. Ară, am scaldat am culcat am mângâiat am pus-o pe trot, am povățuit i-am arătat calea bine Ura care îmi din semina mărutele mele în zile, ura aceasta fără, ura aceasta fără pereche, a răpus și pe Cățălina. Acum le văd, n-am vreme să vă spui. Cine pândește-a măi mă mă mă pândit. Mă cătării. a da, pe cătării. n din euro pe care îl ținu de la Ștefan și Sfânt. N-a pe care am purtat-o de când eram minț. N-a aceasta de rodăciune n-a Jeremie iconica sa. N-a simamatat nimic. N-a condrea cu zi. N-a secuie ne punga aceasta. N-a cărăbăț pentru tine nu mi-a mai rămas nimic. Nimic decât un sărutat. Nu mă plâng mine care mă duc pe cătării care s-a dus, pe voi care rămâneți, chiar a dat de sânge. Aie, aie, aie! Mă am ce să mă iertesc! Tot! Nici când n-a căzut din mâna mea, m-aș omărân! Anu! Ne-au să fii ucigașul mătrânului care te-a cu. Ea-și ca să te-ai nu eu! Cine-ai eu! să Nu te să-l pe Nu te-aș putea să i-l-aram. tu Nu mai vreau să fiu, doamnă, și ca să nu mai fiu, trebuie să nu mai fie. Și-aș avea nevoie să spui cuiva și n-am cui, tu mă rămăsești oameni și te pierdui și pe tine, Moldova e pustie, trebuie eu torn în bar. trebuie mâna. Te zic cu trebuie în sufletul. Nu, nu pot. Mi-am timurat înainte iconostasului. Oana, Oana, ce faci? Oana, ai încet. Că doarme. Cine doarme? Ce nu știi? Cine pânării? Cine? O, s-a doar. Ce bun ca faere de pană găsit. Să dați, domnile, de țara aceasta! E trei ori, m-am opintit nu Și n-am mai! Voi mântătoare da ca mâna văzutului și ne E, Eh, desatoare! Să te reclam mâna, Și l-a meu, că te delor. De, de un de la masa pe care am mântit-o de el și nu poate mănâncă. În torenc voi mânca cu poftă! În numără De fii de ce la mine în cap să cadă! Până voi cozi curta gantelului cu capăt de voieric. Greu, greu să te v-ați spus De ce n-ai ieșit? Pe frica mea dreptat, ierul și... mai bine n-aș fi luat. Când vreau să-i s-o scozi, auziți-l. Răștiți că nu e? Mă uitai dracu, de ustași și furia cu care porniseră la luptă, Și principiile care se mesecau, păreau mare cu talazul în spunea. N-avem pe ce ne pune a doua oară au zis. Să știți că nu ies. Mă uiteam nimic. Cerea strază care se împing și se-ncalic. A treia oară au zis limpede. N-a ieșit. Atunci strigai. O ieșit, o sani. Cum le auzeam șoaptele în voie, tu mai cânt ce-n calmări. Părere, Maria. Părere, am unde sunt ceva, ce vreau unde mă duc, de unde viu. Și auzeam venind de departe și de aproape. Să știți că nu ies. N-a de multe ori se desprind din uletul mării firele sune de care prind înțeleptul. Da, da, da, ești înțelesul prevestea faptele. Ia, du nu mai ce al de meu, mi de crământ, Lovitura mie acordului de până de arbore a unde au adunat atâta اس نے نا یہ Mă, din primul să-și asculte toporul și să curețorul musa desteja destul de tare pentru șase zile! Ce? Ucideți! Mă supun, doamne, porunci tare! Cum s-ar supune unor sta să tragă fratele meu? mi datorie! Ha ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Bine, bine, Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! În râscului noroc împotriva Domnului, poate, poate, că mila mării mele... Unde să fiu, mila? Rucina să fie, scoarta pe copaci, lumina soare, apa în și mări și mila în suflete! Mila mării tare! Unde ar fi? În suflet? Ai avut! Ai suflet! Pe clar, pe clar! Ai trebuit să potiți acești, au trăit treaburi, fiecare din clipile lor, sunt ani în piața mea! Nici poate, nici grijare! Emit! Emit! din voare ta, ca să ne pline ce se scrie! ce ce e să scrie! s de mârele de ucigați! Ca și Cătălin, ca și arbre, ca și toada, ca și micida! Ca toți care te-a proprie, s sufletul curat! Aaa! Mordofo! Ce zile a ajuns! Cinfta și slava ta, arbore și călăpăți, uciși ca niște tâlhori! Imporul cantunericului! Imporul în formă praznic, Care cu prinsul și prinde pe călător și trece peste el și le acoperă! Care prinde oștile și trece peste ele și le acoperă! Care prinde navalele și trece peste ele și le acoperă! așteaptă așteaptă până mâine, Maria, să te mai gândești! Vă las la sfârșitul Da, Am gândit! Vă mulțumim, Doamnă, Dumnezeu să vă tremea de harul de cerești, și se băgea destule puteri ca să vedeți ce veți vedea. Măria ta, ești puternic, Hai? ești ca Samson, Or și mâna filisterilor, când-o luat în brațe pe care s-a volt ca acasă, și ca onore a scuturându-se, am clintit spiritul lor și volta să-l primi și el cu Suntem noi! Haha! de-spirit! Sunt da? su de mai suntem o dovă! Spiritul! de Spiritul! Spiritul! mai Spiritul! Spiritul! Spiritul! Spiritul! Spiritul! Spiritul! Spiritul! ha a ha V e os, e osului sperf al cel mare. Care ar măsă? Da-i! și capul! Să-i doci ca te cred! Te-ncarăbătă-i! Mă nu, că e la urmă! Să vadă cum se dau de-a derecin... rostogorul capitele celorlalți! A auzit atât ce a zis celor de demon să nu ucizi. Iar eu vă zic vouă că cineva ucide vinovat va fi judecat. O alupe! Alupe! Alupe! Alupe! Alupe! Doamne, să bem. Ha? Doamne, să bem? Să uităm. Ce-a fost, nu mai este. Doamne, ia-l dă eu. Am apucat să beau. Ce s-a părut? Sunt mie. A fost trezit. à votre vite.